Matumani yangu ni kuwa hujambo mpenzi msikizagi waridwe sanga nilupo pote pare ulipo karibu uku taarifa habari kwa ruha kiswahiri tui anze na mhuta sari wake. Michwani ya kwanza soka nchini Burundi inabadirisha sura kati ya Timu Pumamuru na Tigre Noir. Sirikari ya Raisi Michelle Michombero ndiye mfadhiri Um, na mtekrezagi wa mawagi ya mfalme wa mwisho wa burundi nare, nare watano kwenye kambi ya, ya makomando ya gitega aprili aprili mwaka elfu mwaka elfu mwaka miatisa sabini na mbili kuningana ambasadile Pierre Cravenda icharie raisi watume ya ukweli na maridiano am, amesema na katika habari za kimataifa maneva makubwa ya kuzunguka ya kuzunguka China yanayendelea yajuma 3 hii asubuhi katika mlango wa Taiwan kuna haya bila shaka na mengine Francois akimaniangoza mitambo mimi ni Crovis nyonkhuru karibuni tena leo isanganiro ni kiboko yao na muhabari ha, habari hizi tuanze katika kruasa wa michezo Michuano ya kwanza soka nchini Burundi inabadilisha sura Sare kati ya Bumamuru na Tigre Nuwari usababisha olodha ya timu zinazo zaidi kubadilika. Timu ya Frambodi Sound ndio inayoongoza ongo, ina kwa pointi hamsini na tatu. Hata katika bala la ulaya, Arsenal na Liverpool, sare ya mbao mawili kwa mawili inapunguza tofauti ya pointi kati ya inayo shiriki kombe hilo la Manchester City mengi zaidi naye Omenndwa Ya wiki ya 24 ya michwano yalikuu Primus League Burundi, mwishoni mwa juma lilopita yalipindua mataragio ya mashabiki wa soka. Ushindi wa bao baomoja sifuri la flambodi santra didi ya misajengo zi jumapili hii. Unaiweka flambodi santra kileleni mbele ya bumamuru wa wake wapinzani wake tangu mechi za marudio kwanza kwa tofauti ya point moja pekee hii ni kufuatia matokeo ya nguvu sawa yani sare ya bao moja kwa moja kati ya Bomamuru na Tikhaine kutoka Rujigi jana Jumapili matokeo hayo yanaifanya Lomesajedo Gitega maarufu Flambodi Centre kushika patamo katika nafasi ya kwanza na alama tatu Didi ya mbili za Bomamuru huku kukisalia mchezo sita tu kwenye ratiba Ama kuhusu matokeo mengi in the weekend he Timu ya Msonga T sare ya bila bila na Rukinzo Olympic Star ikaimeña buja City mabao mawili kwa sifuri huku Kayanzay United ikipokea kichapo cha 2-1 dhidi ya Burundi Sport Dynamique Eglinoir ilinyuka Top Junior bao moja bila katika mchezo uliopangwa kufanyika Jumamosi na Jumamosi hiyo hiyo interstars Stars ikajikuta imelambishwa mchanga na Na Atletico new Oil kwa mabao mawili sifuri na kwa matokeo hayo hayo tarehe hiyo hiyo daima Vitalo ikajinyakulia kulia point tatu mbele ya magara Young Boys barani Ulaya sare ya mabao mawili kwa mawili kati ya magana zo wa asno wanaushikilia nafasi ya kwanza kwenye msimamo wa bodi na alama sabina tatu mbele ya washhindani wao wa Manchester City wanaoania kinyanganyiro cha mwaka huu wanaokuja katika fai ya pili na utofauti alama sita tu kati au na asno yani City nasaba na majugo wekundu wa Liverpool kunna punguza matumaini ya asno ya kutwaa kombe mwaka huu. Katika la Liga Uhispania ni hofu kwa Li Madrid mwambo wa kombe la mwaka jana, ambao walijikutwa wakipoteza mbele ya Vila Real Jumamosi wikijana kwa upande mwingine Paris Saint Germain ya Ufaransa imeendelea kubobea msumali wa kushilia nafasi ya kwanza kwa kujilaza osejenis ya Yusuf Nyange kwa jumla ya mabao mawili bila, kwa jumla ya mabao mawili bila katika mchano wa lig A ibar eats uliowakutanisha Juma wiki jana Serikali ya Rais Michelle Mchombero ndiye mfadhiri na mtekelezaji wa mawagi ya mfalme wa mwisho wa Burundi Ntare watano kwenye kambi ya makomando ya Kitega Aprili 29 mwaka 1972 kuringana na amasadere Pierre Clavernde ayachariye raisisi ya ukweli na Maridiano wakati wa mkutano wa wanaandishi wa habari kuhusu ukweli unaojulikana na CVR gyu ya mawagi haya kimatatu hii anasisitiza anasisi jukumu kuu la Artemus ye na serikali ya Uganda ya, waka... eh, ya wakati huo katika kurudishwa kwa mfarume ntare watano Punde kidogo habari za kimataifa Habari za kimataifa Mtu ambaye alifikiriwa kutoweka katika jengo rililo karibu na rile anguka hafra katika mwa Marseille, siku ya Jumapili Anajitokeza na ndugu zake. Ametangaza gimatatu aprili kumi mwendesha mashitaka katika tarifa yake kwa zyombo za habari. Kulingana chanzo hicho mwiri wa mtu. E, mwili wa m wat wat mwili wa mtu watatu uliotolewa chini ya vifusi hapo awali maiti mbili zilipatikana usiku wa Jumapili kwa mkia jumatatu chini ya vifusi vya jengo lililopormoka kutokana na Mlipuko huko Marseye kikosi e, cha zima moto kimetangaza kutokana na matatizo ya kazi ya ukoagi operationi ya kutoa miili kwenye eneo la tukio itachukua muda kikosi cha zima moto kimebainisha katika taarifa fupi na kudhibitisha taarifa kutoka la province na kituo cha habari cha Be befemetebe mamlaka ya mahakama kisha itaendelea na zoezi la kutambua miili ya wahanga taarifa hiyo imeongeza Ugunduzi huu unakuja zaidi ya saa 24 baada ya mlipuko mkubwa ulio ripotiwa jengo la Holofa 4 huko Masai. Mwendeshaji mashtaka wa umma wa Masai alidokeza mapema Jumapili kwamba wahudumu wa uokoaji bado walikuwa wakiwatafuta watu 8 wanaodhaniwa kupotea kwenye vifusi kulingana ripoti ya hivi punde kutoka kwa upande wa mashtaka watu watano bado wamefukiwa chini ya vifusi na maneva makubwa ya kuzunguka China yanaendelea Jumatatu hii asubuhi katika mlango wa Taiwan mamlaka katika kisiwa hicho wanasema wamegundua wa meli 11 za kivita za China na ndege hamsini na tisa kuzunguka Taiwan na kwa siku hii ya tano mfululizo ya mazoezi ya, mazo ya kijeshi kurusha risasi moja kwa moja imepangwa mazoezi hayo yalianza sa saba asubuhi ya leo na yatadumu yata hadi sane mchana jumatatu jioni moto halisi unatangazwa karibu na kisiwa cha cha e kilicho mbali na mkoa wa mashariki mwa Uchina kwa fujia kwa hiyo karibu na Taiwani anaeleza mwandishi wetu mwa, aneleeza mwandishi Beijingi Stephane lagarde La zombo vya kiraia zimeshauriwa kuweka mbali na njia za maji na tangu mwishoni mwa disemba mwaka jana karibu makundi yote ya waasi ya Asia Kaskazini wa Mali ambayo ilitia saini makubaliano ya amani ya Algeria mwaka 2015 na serikali ya Mali yamesitisha ushiriki wao katika makubaliano hayo wanaashiria kukosekana kwa, kwa utashi wa kisiasa wa mamlaka ya Mali mwishoni mwa wiki hii upatanishi wa kimataifa unawajumuisha una hasa na katika habari hizo za kimataifa ndipo tunamalizia taarifa tulio kuandaria na shukwani kwa kwa wewe uriye Utega, sikio nimeshukuru pia Fransua Kimana alie ni uzecha ilisa utahengu kufikie pare pote ulipo ginarangu ni kurovisi ni umurusina raziadati ni kutakie kia lafanaka kwa heri